u ime Allaha, milostivog, samilostnog. Glavešine naroda njegova, onej koji su bile ohole, rekoše, ili ćete bezuvjetnom vjeru našu prihvatiti, ili ćemo mi, o šuajbe, i tebe i onej koji s tobom vjeruju iz grada našeg istirati, zari protiv naše volje, reče on. Ako bismo vjeru vašu prihotili, nakon što nas je Allah spasio nije na Allaha bismo laž iznijeli. Mi se ne možemo vratiti u nju, osim ako bude htio Allah, naš gospodar. Jer gospodar naš znanjem svojim sve sveobuhoća, u Allaha se uzdamo, gospodaru naš. Ti prisudi nama i narodu našem po pravdi. Ti si sudija najpravedniji. A glavešine naroda njegova, one koji nisu vjerovali, rekoše, ako pođete za švajbom, bi ćete sigurno izgubljeni. I zade si ih potom strašan potres i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. Oni koji su smatrali švajba lašcem, kao da nikad nisu u ni bili. Oni koji su smatrali šuaj balašcem, oni su nastradali. A oni ih je bio već napustio i rekao, o narode moje, prenio sam vam poslanice gospodara svoga i savjetova vas, pa zašto da tugujem za narodom nevjerničkim? I mi nijednog vjerovjesnika u neki grad nismo poslali a da stanovnike njegove nemaštinom i bolešću nismo kaznili da bi se pokajali, poslije bismo kaznu blagostanjem zamijenili, dok se ne bi umnožili rekli i naše supretke pogađali žalosti i radosti i tada bismo i, da oni nepredosjete, neočekivano kaznili. A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove iz neba i iz zemlje slali, ali oni su poricali pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili. A zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći noću dok budu spavali? Ili zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali? Zaroni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne boji samo narod, kome propas predstoji. Za nije jasno onima koji nasljeđuju zemlju prijašnjih stanovnika, njezinih, da ćemo i njih, ako budemo htjeli, zbog grijehova njihovih kazniti i srca njihova zapečatiti, pa savjet neće posušati. O tim gradovima mi ti neke događaje njihove kazujemo. Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili, ali oni nisu htjeli da povjeruju u ono u što prije nisu vjerovali. Eto tako Allah srca nevjernika zapečati. A mi smo znali da se većina njih neće zavjeta držati i znali smo da će većinom doista griješnici biti. Zatim smo poslili njih, poslali Musa, Faraonu i glavešinama njegovim sadokazima našim Ali oni u ni nisu povjerovali. Pa pogledaj kako su skončali oni koji su nerećinili. I Musa reče, o faraone, ja sam poslanik gospodara svjetova. Dužnost mi je da o Allah samo istinu kaži. Donio sam vam sam dokaz od gospodara vašeg. Zato pusti da idu sa mnom sinovi Israilovi. Ako si donio kakav dokaz, reče, Pokaži ga ako istinu govoriš i on baci štab svoj kad on prava zmijurina i izvadi ruku svoju, ona za prisutne postade bijela. Glavešine naroda faraonova povikaše, ova je doista vješt čarobnjak. On hoće da vas izvede iz zemlje vaše, pa šta predlažite? Zadrži njega i brata njegova, rekoše, a pošalju gradove one koji će je sakupljati. Predat će se sve vješte i čarobnjake dovesti. I faraonu čarobnjaci dođuši. Da li ćemo doista nagradu dobiti ako budemo pobjednici, u pitaši Da, reče. I bit ćete mi zaista bliski. O Musa, rekoš je onda. Hoćeš li ti ili ćemo mi baciti? Bacite vi, reče on. I kad oni baciše, oči ljudima začaraše i jako ih prestrašiše, i vražbinu veliku prirediše. I mi naredi smo Musavu, baci štab svoj, i on od odjednom proguta sve ono u čime su oni bili obmanu izveli. I tako istina na vidjelo izbi, i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili. I tu oni bijahu pobjeđeni i ostadoše poniženi. A čarobnjaci se licem na tle batiše. mi vjerujemo u gospodara svjetova povikaše, Gospodara Musaova i Harunova, zar da mu povjerujete prije nego što vam ja to odozvolim viknu Faraon. Ovo je u istinu smicalica koju ste u gradu smislili da biste iz njega stanovnike njegove izveli. Zapamtit ćete vi, iz odsjecaće vam sigurno ruke vaše i noge vaše u a onda ću vas sve razapeti. A oni rekoše, mi ćemo se doista gospodaru našem vratiti. Ti nam zamiraš samo to što smo u dokaze gospodara naše povjerovali kad su nam oni došli. Gospodaru naš, daj nam snage da izdržimo i učini da kao vjernici umremo. A glavešine naroda faraonovog rekoše, zaćeš ostaviti Musa i narod njegov da nered u zemlji pravi i da tebe i božanstva tvoja napusti, on reče, ubijat ćemo mušku u djecu njihovu. A žensku ćemo im ostavljati u životu, mi u istinu vladamo njima. Musa reče narodu svome. Molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi. Zemlja je Allahova. On je daje u nasljeđe kome on hoće odrobova robova svoji. A lijep ishod će biti za one koji se budu Allaha bojali. Zlostavljani smo, rekoše oni. Prije nego što si nam došao, a i nakon što si nam došao. A Musa reče, gospodar vaš će neprijatelja vašeg uništiti, a vas nasljednicima na zemlji učiniti da bi vidio kako ćete postupiti. I mi smo faraonov narod gladnim godinama i nerodicom kazneli, da bi se opametili. I kad bi im bilo dobro, oni bi govorili, ovo smo zaslužili. A kad bi ih kakva nevolja Musav i onima koji su s njim vjerovali tu nevolju bi pripisali, ali ne. Njihova nevolja je od Allaha bila, samo što većina njih nije znala. I govorili su, kakav god da nam dokaz doneseš, da nam s njime opčaraš, mi ti nećemo vjerovati. Zato smo mi na njih slali i poplave, i skakavce, i krpelje, i žabe, i krv, sve jasna znamenja, ali su se oni oholili. Narod zlikovački su bili. I kad bi ih zadesila nevolja, govorili bi, o Musa, moli se u naše ime, gospodaru svome, onako kako ti je on naredio. Ako nas oslobodiš nevolje, mi ćemo zaista vjerovati i s tobom sinove Israilove sigurno poslati. I pošto bismo ih nevolje oslobodili do vremena, do kog im je bilo određeno da je podnose, oni bi odjednom obećanje prekršili. Zato ih mi kaznismo i u moru ih potopismo, jer su znamenja naša poricali prema njima ravnodušni bili. A potlačenom narodu dodado smo u nasljeđe istočne i zapadne krajeve zemlje koju smo blagoslovili i lijepo obećanje gospodara Tvoga sinovima Israilovi bilo ispunjeno zato što su trpjeli a sa zemljom sravni smo ono što su Faraon i narod njegov sagradili i ono što su podigli. I mi, sinovi Israilove, preko mora prevedosmo, pa oni naidoši na narod koji se klanja oko mirima svojim. O Musa, rekoši, napraviti nama Boga kao što i oni imaju bogove. Vi ste u istinu narod koji nema pameti, reče on zaista će biti poništeno ono što ovi ispovjedaju i beskorisno će im biti ono što rade. Zar da vam, pored Allaha, tražim drugog Boga, a On vas iznad ostalog svijeta uzdigao? I pošto smo vas mi od faraonovi ljudi izbavili, koji su vas neizmirno mučili, mušku djecu su vašu ubijali, a žensku vam u životu ostavljali, to je bilo teško iskušenje gospodara vaših. Mi odredi smo da čas susveta sa Musaom bude kad se napuni 30 noći i dopuni smo i još sa 10. Pa se vrijeme koje je odredio gospodar njegov ispuni za 40 noći, a Musa je bio rekao bratu svome, Harunu, zastupaj me u narodu mome i red pravi i ne slijedi puteve oni koji su smutljivci. I kad nam Musa dođe određeno vrijeme i kad nam gospodar njegov progovori On reče, gospodaro moj, ukaži mi se da te vidim. Ne možeš me vidjeti, reče, ali pogledaj ono brdo, pa ako ono ostane na svome mjestu, vidjet ćeš me. I kad se gospodar njegov ono brdo otkri, on ga sa zemljom sravni, a Musa se u nesvješćen strovali. Čim se osvijesti, reče, hvala neka se, kajem ti se. Ja sam vjernik prvi. O Musa, reče on, ja sam tebe odlikovao nad ostalim svijetom poslanstvom svojim i govorom svojim. Ono što ti dajem uzmi i zahvalan budi. I mi na pločama napisa smo pouku za sve i objašnjenje za svašta. Primi svojski, a narodu svom zapovijedi da se pridržava onoga što je u njima ljepši a pokazaću ću vam i zemlju griješnika. Odvratit od znamenja moji one koji se budu bez ikakva osnova na zemlji oholili i kakav god dokaz oni vide neće ga vjerovati. Ako vide pravi put, neće ga kao put prihvatiti, a ako vide stramputicu, kao put će je prihvatiti. To zato što će dokaze naše poricati i što će prema njima ravnodušni biti a ima koji dokaze naše ne budu priznavali i koji u susret na onom svijetu ne budu uvjerovali, bit će poništena djela njihova, zaće biti drugčije kažnjeni nego kako su radili. I narod Musao posle odlaska njegova, prihvati od nakita svoga kip teleta koje je rikalo. Zar nisu videli da im ono ne govori i da ih putem pravim ne vodi? Oni ga prihvatiše, i prema sebi se ogriješiše. I pošto se poslije gorko pokajaše i uvidješe da su zabludili, oni rekoše, ako se gospodar naš na nas ne sažali i ako nam ne oprosti, doista ćemo biti izgubljeni. A kad se Musa srditi žalostan narod u svome vrati povika, kako ste tako ružno posle odaska moga postupili, zašto ste se požurili o naređenji gospodara svoga se oglušili I ploče baci, i brata svoga za kosu dohvati i počega ga vući sebi. O sine majke moje, reče Harun, narod nije ni malo do mene držao i umalo me nije ubio, nemoj da mi se sve dušmani, ne smatraj mene jednim od onih koji su se prema sebi ogriješili. Gospodaru moj, zamoli Musa, oprosti meni i bratu mome i učini da budemo pod okrinjem Tvoje milosti ti si od milostivijih, najmilostiviji. One koji su teleprihotili, prihotili, stičit će doista kazna gospodara njihova i poniženje još na ovom svijetu, tako mi kažnjavamo one koji kuju laži. A onima koji hrđava djela rade, pa se poslije pokaju i vjernici postanu, gospodar tvoj će poslije toga sigurno prostiti i samilostan biti. I kada Musa sržba minu, On ploče na kojima je bilo ispisano uputstvo na pravi put i milost za one koji se gospodara svoga boje. I Musa odabra iz naroda svoga sedamdeset ljudi da u određeno vrijeme stanu pred nas. A kada ih zade si potres, on reče, gospodaru moj, da si htio, mogao si njih i mene uništiti još prije. Zar da nas uništiš zbog onoga što su radili bezumnici naši, To je samo iskušenje tvoje kojim ti, koga hoćeš, u ostavljaš. A kome hoćeš, na pravi put ukazuješ. Ti si gospodar naš, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer ti praštaš najviše. I dosudi na milost na ovom svijetu i na onom svijetu. Mi se u istinu vraćamo tebi. Kaznom svojom ja kažnjavam koga hoću, reče ono a milost moja obuhvaća sve, da ću je onima koji se budu grijeha klonili i zeka davali i onima koji u dokaze naše budu vjerovali, onima koji će slijediti poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita ni da piše, kojeg oni kod sebe u tevratu i inđilu zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odračati koji će im lijepa jela dozvoliti,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 kad mu je narod njegov vode zatražio. Udari štapom svojim postijeni i iz nje je dvanaest vrela, provrelo. Svaki rod je znao vrelo iz kog će piti. I mi smo im od oblaka hlad pravili i manu i prepelice im davali. Jedite lijepe stvari kojima vas obskrbljujemo. Oni nisu nama nepravdu činili. Sami su prema sebi nepravedni bili. A kada im je bilo rečeno, Nastanite se u ovom gradu i jedite odakle hoćete i recite, oprosti. A na kapiju uđite glava, pognuti, oprostit vam grijehe vaše, a ima koji čine dobra dijela daćemo i više. Onda su oni nepravedni među nima zamijenili drugom riječ koja im je bila rečena i mi smo na njih s neba kaznu spustili zato što su stalno nepravedni bili. I upitaj o gradu koji se nalazi opored mora kad su propise o suboti kršili, kada su im ribe na oči njihove dolazile dok su u subotu svetkovali, a kad nisu svetkovali, one im nisu dolazile. Eto, tako smo ih u iskušenja dovodili zato što su stalno griješili. A kad neki od njih rekoše, zašto opominjete narod kojiđe Allah uništiti ili ga teškim ukama namučiti, oni odgovoriše, da bi smo se pred gospodarom vašim opravdali i da bi se oni grijeha klonili. I kada zaboraviše ono u čime su bili opominjani, mi smo one koji su od nevaljali i dijela odrećali, a teškom kaznom kazni smo griješnike zato što su stalno u grijehu bili. I pošto su oni bahato odbili da se okane onoga što im se zabranjivalo, mi smo im rekli, postanite majmuni prezraniji. I gospodar tvoj obznan da će do smaka svijeta prepuštati nad njima vlast nekome ko će ih na najgori način tlačiti. Gospodar tvoj je doista brz kad kažnjava, a ono i oprašta i samilostan je. I mi smo ih po zemlji narode raspodijelili, ima ih dobrih, a i onih koji tu nisu. I u dobru i u zlu smo ih provjeravali da bi se opametili. I poslije njih ostala su pokoljenja koja su knjigu naslijedila i koja su kupila mrvice ovoga prolaznog svijeta i govorila, bit će nam oprošteno. A ako bi im opet dopalo šaka takvo nešto, opet bi to činili. Za rodnjih nije uzeti zavjet u knjizi, a oni čitaju ono što je u njoj. Da će o Allahu samo istinu govoriti, Onaj svijet je za one koji se grijeha klone. Opametite se. A oni koji se čvrsto drže knjige i koji obavljaju molitvu pa mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobra djela. A kada smo iznad njih brdo podigli, činilo se kao oblak. Oni su bili uvjereni da će na njih pasti. Prihvatite odlučno ono što smo vam dali. I neka vam je ono što je u njemu, da biste bili pobožni. I kad je gospodar tvoj iz Kičmi, Adamovih sinova, izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe, zar ja nisam gospodar vaš? Oni su odgovarali, jesi, mi svjedočimo. I to zato da na sudnjem danu ne reknete, mi o ovome nismo ništa znali. Ili da ne reknete, Naši preci su prije nas druge Allaho ravni smatrali, a mi smo pokoljenje posle njih. Začeš nas za ono što su lažljivci činili? I tako je to. Mi opširno iznosimo dokaze da bi oni došli sebi. I kaži im vijest o onome kome smo dokaze naše dali, ali koji se od njih udaljio, pa ga šeitan dostigao i on je zalutao. A da smo htjeli, mogli smo ga s njima uzvisiti, ali se on ovom svijetu priklonio i za svojom strašću krenuo. Njegov slučaj je kao slučaj psa. Ako ga potiraš, on isplažena jezika dahće, a ako ga se okaniš, on opet dahće. Takvi su ljudi koji naše dokaze smatriju lažnim, zato kazuju događaje da bi oni razmislili. Loš su primjer ljudi koji ne priznaju naše dokaze, oni zločine sami sebi. Kome Allah ukaže na pravi put, Biće na pravom putu, a koga ostavi u zavrudi, taj će izgubljen biti. Mi smo za džehennem mnoge džinnove i ljude stvorili. Oni pamijeti imaju, a njima ne svaćaju, Oni oči imaju, a njima ne vide. Oni uši imaju, a njima ne čuju. Oni su kao stoka, čak i gori. Oni su zaista nemarni. Allah ima najljepša imena i vi ga zovite njima. A se oni koji iskreću njegove imena, kako budu radili, onako će biti kažnjeni. A među onima koji stvaramo, ima ljudi koji druge upučuju istini i koji prema njoj pravedno sude, a one koji naše riječi poriču, mi ćemo malo pomalo, a da oni neće niznati u propast voditi. I davaću ću im vremena. Obmana moja doista je trajna. Pa zašto oni ne razmisle da njima poslani i poslanik nije lud? On samo otvoreno opominje. I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i zemlje i o svem onome što je on stvorio i da im se možda kraj njihov primakao? Pa u koje će riječi ako ne u Kur'an vjerovati? Koga Allah u zabludi ostavi, nikoga ne može na pravi put uputiti. On će ih ostaviti da u nevjerstvu svojim lutaju. Pitaju te o smaku svijeta, kada će se zbiti. Reci, to zna jedino gospodar moj. On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i zemlji. Sasvim neočekivano će vam doći. Pitaju te, kao da ti o nešto znaš. Reci, to samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna. Reci, Ja ne mogu ni samom sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti. Biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene. Ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju. On je taj koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je drugu njegovu stvorio, da se uz nju smiri, I kada je on nju obljubio, ona je zanijela lako breme i nosila ga. A kad joj je ono otežalo, njih dvoje su zamolili Allaha, gospodara svoga. Ako nam daruješ zdrava potomka, bićemo doista zahvalni. I kad im je on darovao zdrava potomka, poslije su potomci njihovu izjednačili druge s njim u onome što im on daje. Allah je vrlo visoko iznad onih koji njemu smatrali ravnim za njemu smatraju ravnim one koji ne mogu ništa da stvore i sami su stvoreni i koji im ne mogu pomoći niti mogu da pomognu sebi. Ako i zamolite da vas napravi put u pute, neće vam se odazvati. Isto vam je pozivali ili šutili. Oni kojima se vi pored Allaha klanjate, zaista su robovi kao i vi, pa vi im se klanjajte, I neka se odazovu ako istinu govorite. Imaju li oni noge da na njima hodaju, ili ruke da njima hvataju? Imaju li oči da njima gledaju, ili uši da njima čuju u zovite božanstva vaša, pa protiv mene kakvo hoćete lukarstvo smislite i ne odugovlačite. Moj zaštitnik je Allah, koji knjigu objavljuje, i on se o dobrima brine. A oni kojima se vi, pored njega, klanjate, ne mogu ni vama a ni sebi pomoći. A kada i zamolite da vas upute na pravi put, oni ne čuju. Vidiš kao da te gledaju, ali oni ne vide. Ti sa svakim lijepo i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni. A ako šeitan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, on uistinu sve čuje i zna. Oni koji se Allaha boje, čimi sablazan šejtanska dodirne, sjeti se i odjednom dođu sebi. Dok prijatelje šejtanove šejtani podržavaju u zabludi i oni ne dolaze sebi. Kad im ni jedan ajet ne doneseš, oni govore: "Zašto ga sam ne izmisliš?" Reci: "Ja slijedim samo ono što mi Gospodar moj objavljuje." Ovo su jasni dokazi od Gospodara vašeg. I uputstvo i milo za ljude koji vjeruju A kad se uči Kur'an Vi ga slušajte i šutite Da biste bili pomilovani I gospodara svoga Ujutro i naveće u sebi Ponizno i sa strahopoštovanjem I ne podižući jako glas I ne budi nemaran Oni koji su bliski gospodaru tvome Doista ne zaziru da mu se klanjaju Samo njega hvali I samo pred njim licem na tle padaju. Plijen, u ime Allaha, milostivog, samilostnog. Pitaju te o plijenu, reci, Plien pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojite Allaha i izgledite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku ako ste pravi vjernici. Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene. A im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćaju i samo se na gospodara svoga oslanjaju. Oni koji molitvo obavljaju i dio od onoga što im i dajem udjeljuju, oni su zbilja pravi vjernici. Njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju. Tako je bilo i onda kada te gospodar tvoj s pravom iz doma tvoga izveo, što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo povolji. volji. Raspravljali su se s tobom o borbi, iako im je bilo očito da će pobjediti. Nekima od njih je izgledalo kao da se na oči svoju smrt gone I kad vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, a vi ste više voljeli da vam padne šaka ona koja nije bila naorožana, Allah je htio da riječima svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi, da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobožcima povolji. I kada ste od gospodara svoga pomoć zatražili, on vam se odazvao, poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti. Allah je to zato učinio da bi vas obradovao I da bi se time srca vaša umirala, a pobjeda je samo od Allaha. Allah je zaista silan i mudar. Kad je On učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i neba vam kišu spustio, da bi vas njome očistio i da bi od vas šeitanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome ki učvrstio. Kad je gospodar tvoj nadahnuo Meleke, ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju. U srca nevjernika jaču ću strahu uliti, pa ih vi po šijama udarite i udarite ih po prstima, zato što se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu, a onoga ko se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu, Allah će zaista strašno kazniti. Kazna vam je, to pa iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju. O vjernici! Kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđe im ne okrećite. Onaj kojim tada leđa okrene, osim onog koji se povuče s namirom da se ponovno bori ili drugoj četi pristupi, vratit će se na tovare na Allahovom srđbom, prebivalište njegovo biće džehennem, a užasno je boravište. Vi njih niste ubijali nego Allah, i nisi ti bacio kad si bacio, nego je Allah bacio da bi vjernike lijepom kušnjom iskušao. Allah zaista sve čuje i sve zna. Tako vam je to bilo. I da bi Allah lukavstva nevjernika oslabio. Ako ste se molili da pobjedite, pa, došla vam je to pobjeda. A da se okanite, bolje bi vam bilo. I ako se ponovo vratite, mi ćemo se ponovo vratiti i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, makoliko brojan bio jer je Allah na strani vjernika. O vjernici, pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne napuštajte ga da vi slušajte šta on govori. I ne budite kao oni koji govore slušamo, a ne slušaju. Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju. Da Allah zna da od njih može biti kakva dobra, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju Oni bi se opet okrenuli, jer oni inače glave okreću. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati. I neka znate da se Allah upliče između čovjeka i srca njegova i da ćete se svi pred njim sakupiti. Izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnjava. I sjetite se kad vas je bilo malo, kad ste na zemlji bili potlačeni, bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je On sko nište dao i svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas obskrbio da biste bili zahvalni. O vjernici, Allaha i poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne poigravajte, I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje i da je samo u Allaha nagrada velika. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobno zdarovati, pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko postupaka vaših će preći i oprostiti vam. Allahova dobrota je neizmirna. I kad su ti nevjernici zamke razapinjali da bite u tamnicu bacili, Ili da bi ubili, ili da bi prognali. Oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije. Kada im se naše kazuju, govore, već smo čuli da hoćemo i mi bismo tako nešto rekli, to su samo izmišljotine naroda, drevni. A kad su oni rekli, Bože, ako je ovo zbilja istina od Tebe, Ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosno. Allah ih nije kaznio, jer se ti među njima bio. I Allah ih neće kazniti, sve dok neki od njih mole da im se oprosti. A zaslužuju da ih Allah kazni kad brane drugima pristup časnom hranu, a oni nisu njegovi čuvari. Čuvari njegovi treba da budu samo oni koji se Allaha boje, ali većina njih ne zna. Molitva njihova pored hrama svodi se samo na zviždanje i pljeskanje rukama. Zato kazno iskusite jer ne vjerujete. Oni koji ne vjeruju troši imanja svoja da bi od Allahova puta odrećali. Oni će ih sigurno utrošiti. Zatim će zbog toga žaliti i na kraju će pobjeđeni biti. A oni koji ne budu vjerovali u djehennem će biti potjerani. Da bi Allah dobre odnevaljali ih odvojio, i da bi ne valjale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u gomilu zbio i u djehennem bacio, oni će doista biti izgubljeni. Reci onima koji ne vjeruju, ako se okane, bit će im oprošteno ono što je prije bilo, a ako se ne okane, pa zna se šta je s drevnim narodima bilo. I bolite se protiv njih dok mnogoboštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane pa Allah dobro vidi šta oni rade, a ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.